Bueno, esa eta izan. Bai, emendo golako, ¿es? Eh? Martxel Toledo, Espurdion. Calle de Guardiona, Urci Compañía. <risa> Ondo? ongi, ba, ongi. Beti beselas estan sartuta. Bueno, e, izan zehazten ba lengo 100ean Madrilean e, euskal herriko selekzioren aldarria egiten Kataluniakoekin eta Galiziarrekin batera, ¿está? bai hori da, eta Kongresuen emantzenekin ben hori, lehen daiziko da, eta gero ba nola baiteko agerraldia, ba, alderdi politiko ordezkariekin, eta, bueno, ba, ongi ateraz, eh, guztat, bai bintzat, gutxinez, alapartea gara armatu dugu. Mm -hmm. Zer nolako erantzuna jaso zenute, eh, Martxel? Alde horretatik bintzat, e, bilatzen genuen una irudikatzea alderdi politikoan babesa, eta, kasun betan, e, Kataluniako, ba, RZ, e, BZU, e, eta bestiak e, no la dao iniciativa por Cataluña que rei babestu zuten. E, gero galegoen aldetiken berengak e, babestu du. Hemen gasteizen ba EAJak, EAK eta e, Aralarrek baino eh bueno, fiska bate kontestu horretan hitza nahiko egongi joantzen gertatzen dena da kongresuan azkenian e, PNV zela saldu uh -huh. eta norabei gero gainera ausarri izan dute guri tekabotzeko, ba kausa baizki ditula esateko. Ze, bueno, zuek, gombi dapena, bidali zenieten eta xera batean esantzuten, azalduko zirela, ez da? Bai, hori da, guk e, Osteunia jarri ginen arremenetan, e, konsentzu ondoren, manifestu ereakorek guen egun, manifestua konsentzu batu ondoren. E, hau, esan behar da, ekimen hau, eragile ezberdinak Bai-Kataluniako Plataforma Galiciakok, eta guk kantolatuko izan dela, eta berez alde horretatik e, hainbat parlamentuetan sartutako iniziatibat, bino e, beti ere argituz e, Plataformen aldetik egindako ekimen bat. Eta hori, horrela izanik ostegunean deitu genion, esan genien konbidatu genituen eta printzipio ez beraiek ba ongi ikusten zuten, ez zuten inu barrasorik jarri e eta aurkitzen ga hazterengoa izan bertan, ba etzirela asaltu, orduan telefonos deitu genion eta dizen genuen, eta jaitsiko siredela ekimen horreta santzikuten, ba gero etzi ni jaitsi eta beraz alderretzetik Izu barrizko izan duda, uh -huh. nolabai gero leporazten gaitu ustelako, etxile da convidatua, eta gañetik anestaki zersurma ditu ustela, alberdi batzu eki negoziatu ote degune, hori menorita hori gazurruzala. Zezuek uh -huh. dena convidatuzten ditu usten? bai dudari gabe, eta ez konbidatu bakar, zene, personalik izinuela, nikaitor esteban e, zeakin, kongresuko kirol zuzendari ekin, bueno, ardura da, daukan diputatu eta gero hango idazka bai egin eta beraz, gero idatzi gaina korreos genio manifestua, ba, adostutako manifestua iru e, kartzen artean, eta beraz, aurrungo egin izan duela, prensaren bitartez, ba, hori jakitea, ba, nola baitea, e, señores, le nego aldiz gertatzen dena, Gazteiskolaek bitzarren ere babestu zuten selezional aldarrikpen hau, baina gero, ba, esaitekin ateratzeko garaian arkaskian, ba, altziren ausartu, ez da gizten badiru dei guk ematen diegula edo gurekin estutela norbait arkaski bat atera nai. Mm -hmm. Bueno, eh Ostiralean izango da kopako finala eta, bueno, Martxel aktualari itxatita ibiltzen e, geak azetariok e, eta bueno, hitz e, batzuk jarriko dizkizu, esperantza a hitzak eta gero zuk zeoze esan nahi bazo. bazu, bazorea izango daitza eta beste ba paso eingo dugu. Etzengo dugu esperanza agirre beraz. Jo tengo la convicción. Nik uzte dut Espainiako erreserkiari, Espainiako banderari edo Espainiako Espaineko printzari Irainak egonezkero partida bertan mera geratu beharko lukela eta jokatzekotan ate itxian hau da publikori gabe. Gainera kode penalean delitua da iraintzean txistu egin nahi dute. Orduan partida ez da jokatuko. Pues mire usted, el partida no se va a celebrar. Ez da git, Marxell, esan hoz ezan... Bueno, ditu no? eztet, beste lelokeri bat, ahondien, ez deko abela, <risa> azken batean politiko batzuk bintzat, oso ezaguneako horrelakoetan, eta bidez zibilazen dituzte, nola ebiteko lerro buruak, ez, kasuneetan bintzat zoritxarres horrelako lelokori bat botatu, Eta hini galdetik, e, esperantzak irredi, zer gaitik, e, ba, lehetiko Madrideko zaletuak, edo Madridko zaletuak, eta horrera haibitzan diren fugu barrena, ba, Euskaldunai Katalanei eta izugarrizkoak ezan ez, eta mm -hmm. bandera gantikonstituzionaletik atzera, eta, ba, zer momentu honetan ez du, nolabait horrelako dozak egiten, edo, zaten, adizpen publiko egiten, ez, ba, mm -hmm. egiten dituzte, eta gainetik horrelako, kasunetan, Catalonarrak ebeaskaldunak eta bueno Galiziarrak egin dakoet diren aurrean gaine eskubide bat dugun e, momentuan ba horregatako adirespenak egiten ditu beraz Sorricharrez Tabalgarria. Gero nabarmendu beharko genukena da igual sí. eh za bertan ultraiskindarren manifestazio bat eh, onartu dutela eh jokatuko den inguru an gertu xamar, Baita hori da, nik uste beste provokazio baten aurrean galdela, baina horrelakoak berezpege, nintza, hasiera batean guk zerbaita aipatu genuenean, adeko final horren aurrean zerbaita asmoa genula egiteko, zeitsuen botazuten, ba, manifestazio bat egingo, zutela, beraz, guk uste dugu momentu honetan e, manifestazio hori nolabait honartzerena eta bati bat antolartzerena, provokazio modura hartu daitekela, baina, bueno, kontestu batean beti ere, manifestazio guztiak eta eskubide guziak dituzerra horako goza ategiteko baina onik seguronago horrelako manifestazio bat beste alde batetik kan eskatuko eskatu handi batzen zeudaski etera onartu izango hartatzen dira hauek beraien inguruko jende badela Eskuindarrak direla, frankista batzu direla, eta beti horrelako manifestazioetan, ba, gertatu litekena arrisku ere hor dago, kuk deialdi bat luztatu benuen zaletuei, arahoaten diren zaletuei, provokazioetan ez ero bitseko, eta oain berreo berritu berdugu, ba, deialdi hori ez, mm -hmm. ezin da arahoan eta horreko provokazioetan heroi beraz, alde horretatibintzat prudentzia, eta norebiteko, ozia, sea, ibitzeko zentuz eta... Bueno, eh, Gaihori alde batera utziko dugu eta ya que hemen zauden, Martxel Nesken partidua haipatuko dugu, Euskal Herriko selezioa, Eslovenia edo Eslovakia ez egite ondo zein den. Eslovaquia, eslovaquia. eslovaquia, Bueno, partida izango da anoetan, eh, uste dut eh, lehenengo aldiz, ez? Bai, ekaña. Bai. Ba, eta hori da, uste, te, ba, edo pozituena horretan hitzein behar da, nik dugu, guk uste dugu hoi antalatzeko momentuan. Momentu honetan Euskal Herriak e, aurrera egin behar dula, e, baditxula bere aukerak aurrera egiteko, eta ba, festak poli bat izango da. Kontse dioena horretik, e, Euskal bizina ditut e, kanpaina barruan antalatuzkoa, ba. baita ere beste konzetu bate ikusten da hor berdintatzu jak eta kasu honetan lehenengo aldiz emakon ezko selezioak Euskal Herribezela jokatuko duen, nazio arteko FIFA non hartu edagone erakunde baten kontra, edo ferazio baten kontra, esloakien kontra eta beraz, e, gure ustetan, egun oso oso politxa, oso agendan markatu garden, gorriz markatu garden egun horietako bate izango da terespero dezagun, denan aldetik egin behar degun e, norabiteko ze hori, pabez hori emanda ba, anta fuzelaia, ba Eta, bueno, kutsien eskure burua da beteta ikustea edo erdi beteta ikustea, baina, bueno, importante izango da uh -huh. padezorio matiak. Ekainaren, hogeita iruan e, izango da festa eta batez ere aldarrik apena, ez da, Bai, aldarrikapena e, bati bat e, aipatutako kontekstu horietan, testuinguru horietan alde batetikan e, e, Euskal Herriak bere hizkuntza propioa berdula ofizialtasuna berdula euskarak bizi nahi dugula, beste aldetikan selezionea ofizialtasuna eskubi de asko dela eta alde horretatik e, nazioarteko selezioetan parte hartzeko aukerizia berdugula eta kasu honetan gaina Gartintasun nan ere nolabito niarrituta, ez dira zelezioak aipatzen ditugunia beti tartzen burura gizonezkoa direla, baina okaz honetan emakumezkoa ere dago eta okaz honetan aldarekatun nahi denare hori ere bada. E, Martxel, ez dakit udaran aurten e, zea mendimartxeiteko asmoik kambak azuten edo... Bai, bai, aurtero, bai. Gitan da, uhum, eta, aurten egiten daren mendimartxa eta aurten donostien bukatuko da gaina eta kasunetan e, augustuaren lehenengo larun batean bukatuko da eta uhum. horrekin lotu eta iparra atletika abiatuko den mendimartxa, azteko mendimartxori donostien bukatuko dena eta gainako izi ditsuko duna euskal selezionen eguna, beraz, uhum. bide batez bi ekimen izango ditugu bat euskal selezionen eguna eta bide batez e, martxa bukara Eta gero turra ere bai ezta? Bai, gero turra eta euskalderiko lasterketak eta gireateko turra aurretikan mm -hmm. Oan jekainaren eh, ointamarren usteilean batean eh, Azken urt, la urtetan antolatzen dugun gireateko zikloturista martxere hor dago Eta hori antolatzen agira beraz urte neko kompletu izango du Bueno ba, izango du ekimen hoien berri, martxel Toledo aizaiteko koordinatzaia Minasker regure dehiari erantzute gatik eta urrengor artean? Minia, esketsu que